Előkészületek dalai láma meneküléséhez. Minél inkább közeledett az ősz, annál gyakrabban szakították félbe együtt létünket. A nyugtalanság már a drága kőkertbe is eljutott. Az események hatására az ifjú királyt kezdték egyre jobban beavatni a kormányzati ügyekbe. A nemzetgyűlés átköltözött a norbulinkába, hogy minden fontos eseményt azonnal közölhessen őszentségével. A fiatal dalai láma már akkor elképesztette a hivatalnoki kart tájékozottságával és bölcs ellenvetéseivel. Semmi kétség az államsorsát hamarosan az ő kezébe fogják letenni. A helyzet egyre súlyosabbá vált. Kelet-Tibetből olyan hírek érkeztek, hogy kínai lovas ezredeket és gyalogságot vontak össze az ország határánál. Csapatokat küldtek keletre bár tudták, hogy egyedül gyengék ahhoz, hogy az ellenséget feltartóztassák. Tibet diplomáciai kísérletei eredménytelenül végződtek. A küldöttségek Indiában rekedtek. Kívülről nem lehetett segítséget várni. Kórea példája bizonyította, hogy a kínai vörös hadsereg ellen még az ENSZ segítsége is kevés. Kezdtek beletörődni ebbe. 1950. október 7-én az ellenség egyszerre hat helyen támadta meg Tibetet. Lezajlottak az első ütközetek, ám Lászában csak tíz nappal később értesültek erről. Miközben hazájuk függetlenségéért meghaltak az első tibetiek, Lászában még mindig ünnepeket tartottak és a csodára vártak. A kormány kormánya vészhír után összehívta az ország leghíresebb orákulumait. A norbulinkában drámai jelenetekre került sor. Az őszhajú apátok és a miniszterek rimánkodva kérték az orákulumok támogatását a nehéz órában. A kundűn jelenlétében könnyes szemmel vetették magukat a jövendőmondók lába elé, és könyörögtek, hogy csak most mutassák meg a helyes utat. Az állami orákulum önkívületi állapotában hirtelen felágaskodott, odazuhant a dalai láma lábához és így kiáltott, Tegyétek királyjá! A többi orákulum jóslatai is így szóltak. Az isteni üzenetet nem lehetett figyelmen kívül hagyni, így elkezdődtek a fiatal dalai láma tróra lépésének előkészületei. A kínai csapatok közben több száz kilométernyire nyomultak be az országba. Néhány nemesi hadvezér már megadta magát csapataival, és mások is feladták a túlerővel szembeni kilátástalan küzdelmet. Kelet-tibet fővárosán a kormányzója rádió üzenetben kért engedélyt Lászától, hogy megadhassa magát, mert minden ellenállás hasztalan. A nemzetgyűlés ezzel nem értett egyet, így a lőszerraktár felrobbantása után a kormányzó Forddal az angol rádióssal Lásza felé menekült. Egy kínai hadtest már két nap múlva elvágta az útjukat, és mindkettőjüket fogjul ejtette. A nemzetgyűlés ekkor az Egyesült Nemzetekhez fordult, Segítséget kérve az agresszor ellen. Egy békés országot támadtak meg azzal az ürüdgyel, hogy a vörös néphadsereg nem tűrheti meg Tibetben az imperialista befolyást. Az egész világ tudta, hogy semmiféle idegen befolyást nincs ebben az országban, hiszen egyetlen más ország sem zárkózott el oly szigorúan a világ elől, mint Tibet. Minden külföldi, akinek megadatott, hogy Tibet földjére lépjen, sokat mesélhetne erről. Nem volt itt semmiféle imperialista befolyás, és nem volt kit felszabadítani. Ha valaki megérdemelte az Egyesült Nemzetek segítségét, akkor az Tibet volt. A kérelmet azonban elutasították. Az ENSZ kifejezte a reményét, hogy Kína és Tibet békésen megegyezik. Most már mindenki számára világossá vált, hogy külső támogatás nélkül az országnak meg kell adnia magát a túlerőben lévő ellenségnek. Azok, akik nem akartak idegen uralom alatt élni, csomagolni kezdtek. Mi is tudtuk, hogy elérkezett az óra, amikor el kell hagynunk második hazánkat, ha nem akarunk belekeveredni a politikába. Ez az ország szeretettel fogadott minket, és sok feladatot adott nekünk, amelyen mindig szívvel, lélekkel dolgoztunk. Abban az időben, amikor a dalai lámát taníthattam, életem legszebb időszakát éltem. Soha nem volt semmi közünk Tibet fegyverkezéséhez és hadvezetéséhez, amint azt Európa sok újsága állította. A vészhírek egymást követték. A dalai láma is aggódott sorsunk miatt. Egy hosszú megbeszélés után abban állapodtunk meg, hogy kiveszem régóta tervezett szabadságomat, hogy szabadabban mozoghassak. Néhány nap múlva kellett a téli palotába való átköltözésnek megtörténnie, ott egyelőre úgy sem lett volna idő tanításra. Először Dél-Tibetbe akartam utazni széba, és onnan mentem volna tovább Indiába. A dalai láma nagykorúványilvánítása küszöbön állt. Legszívesebben azonnal megtették volna, de meghatározott előjelekből kellett az erre legalkalmasabb napokat meghatározni idejűleg felmerült az ifjú uralkodó további sorsának kérdése is. Maradjon-e az élő butha Lászában, vagy meneküljön? Nagy elhatározásoknál szokás volt az előző inkarnációk cselekedeteihez igazodni, ezért nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy a 13. dalai láma 40 évvel ezelőtt elmenekült a kínaiak elől, és ezzel jobbra fordította sorsát. Egy ilyen elhatározásért azonban nem vállalhatta egyedül a kormánya felelősséget. Az utolsó szót az isteneknek kellett kimondaniuk. A dalai láma és a régens jelenlétében campából két golyót gyúrtak, és egy aranymérlegen ellenőrizték, hogy egyelő-e a súlyuk. Két kis cédulát, az egyikre igen, a másikra nemet írtak, göngyöltek a golyókba, és azokat egy aranyserlekbe dobták. A serleget az állami orákulum markába nyomták, aki már önkívületi állapotban táncolt. Egyre gyorsabban forgatta az edényt, amíg az egyik golyó a földre esett. Az igen volt benne, és ezzel eldölt, hogy a dalai lámának el kell hagyni a lászát. Én még mindig halaszgattam el utazásomat, mert ismerni akartam a dalai láma terveit. Nehezemre esett elhagyni őt ezekben a vészterhes időkben. De ő ragaszkodott az elutazásomhoz, és én azzal vigasztaltam magam, hogy majd az ország déli részén újra találkozunk. Menekülésének előkészületei teljes gőzzel folytak, de szigorúan titokban tartották, hogy az embereket ne nyugtalanítsák ezzel. Bár a kínaiak még néhány száz kilométernyire voltak Lászától keletre, és ott egyelőre megálltak, attól lehetett tartani, hogy egy váratlan előretörés elvághatja a király menekülési útját délfelé. Nem sokára a titoktartás ellenére mindenféle híresztelések terjedtek el, hiszen nem maradhatott rejtve, hogy őszentsége magánkincseit elszállították. Súlyosan megrakott karavánokat naponta lehetett látni, ahogy testőri kísérettel hagyják el a várost. A nemesek sem haboztak tovább, hanem biztonságba helyezték családjaikat és értékeiket. Különben az élet normálisan zajlott Lászában, csak a málhás állatok hiányából lehetett következtetni, hogy sok ember a saját céljaira tartja vissza ezeket. A bozárban kisé növekedtek az árak, és a bolha piac zsúfoltabb volt, mint valaha. Olykor egyes tibeti katonák hőstetteiről érkeztek hírek, de a hadsereget lényegében már szétverték. Néhány egység még tartotta magát, de nem sokáig. Egyszer már 1910-ben a kínaiak fosztogatva és gyújtogatva betörtek lásszába. Az akkori események megismétlődésétől való félelem megbénította a Szentvárost. Ezúttal ugyan a kínai csapatok fegyelmezettségéről és türelmességéről lehetett hallani minduntalan, a katonák, akik visszatértek fogságokból, mindenfelé mesélték, hogy milyen jól bántak velük.